Hiasztok, itt akkor egy rövid átmenettel meg is érkezik a hétvégi kötekerő legújabb adása. Reméljük, oda is beszélünk, ahova szeretnénk. Úgyhogy ugye ez a magyar futballról szóló műsor futball nélkül. Tehát megpróbálunk úgy a fociról, hogy abban nem nagyon legyen középpályás, meg XG várható gól. Csapjunk is bele a közepébe ma csáncsogni szeretnék elég sokat még pedig a körbelül 2000 körül kétszer ut, utántól visszavonuló fiatal egy valami lett nyugatot fiatal, megjárt nyugatott megjárt ö, edzőként fiatalnak számító generáció sikereire és huracra is. még lesz egy még, még, még ezt az egyébként nagyon tág szabályrendszert és sikerült megszegnünk egy kicsit, és egy kicsit azért is mondanám, hogy itt, itt azért nyilván egy nagy szokásos beszélgetésünk során merült fel az a téma, hogy azért annak idején talán mondhatjuk, hogy a 90-es évektől stabilan, én legalábbis azért onnan el a magyar focit, és aztán még jobban a 2000-es évektől, amikor már öntudatra ébredtem. Volt, volt tíz Tíz mondjuk edzőnév, akik így valahogy ilyen, a híres edzőkeringő keringő során leosztották maguknak a magyar klubcsapatok edzői pozíciót, és, és egyszerűen nem tudtak megbukni. Képtelenek voltak rehetsz, hogy, hogy, hogy, hogy amikor. Valaki... tudtak, Csak átkerültek egy másik klubhoz, ahol szintén megbuktak Na aztán igen. jött egy harmadik klub. Persze, de akkor, akkor úgy mondom, hogy ahogy így az edzői karrierüket nem sikerült igazából hátrátotni az, hogy egymás után, mit tudom én, négy év alatt derül ki négy alkalommal, hogy nem különös. Jó edzők, nem tudják motiválni a csapataikat, akár estek a csapatokat, és valahogy mindig feltűnnek. És ezek nagyon-nagyon hosszú ideig tartó bukások voltak. És ezért szúrjuk bele azt az alapvető dolgot, hogy már akkor ment a sipákolás a közelmi részéről, hogy, ja, de egyébként hol vannak a 80-as évek nagy válogatottjának a játékosai, tehát hol vannak az ilyenek, hogy Détári, Garaba, meg ilyen játékosok. Tehát, hogy miért nem edzők azok, akik egyébként megjárták a nyugatot közben, és hozhattak volna valami tapasztalatot. Miért azok a azok a másodgenerációs, vagy másodban mezei bébik uh, rotálódnak itt az eddői posztokon, akik az MLS-féle edzőképzésből jöttek ki, és miért nem azok, akik nyugatról tértek haza mintákkal. Igen, és ugye itt is nagyon fontos, jó, hogy a Mezei György nevét megemlítetted, ugye, aki egyébként ennek az egésznek talán a, talán, talán a, talán a, talán a csúcsa, hiszen ugye 80, ugye, hát ugye az ő edzőségéhez fűződik 86-ba a híres 6 0 ö, és, és a ennek... A 06. 06, bocsánat. És, és ehhez képest ő még a, a 2010-es években is bőven tényező tudott maradni, sőt, ugye ő irányította az edzőképzést. Elég sokáig. Szerintem nem tegyük el a, a mezeire, mert az elég, elég régi, elég hosszú métei a, Majd arról is a lesz egy adás. Hanem, hogy erre elvileg jön, vagy várunk, hogy legyen egy ö, ö, válasz. És szerintem dobjunk be rögtön neleket is, hogy kire gondolunk már, hogy akkor így beszélhetünk ki a Most bedobjuk azokat a neveket, akikről ma biztosan nem lesz szó. Tehát, hogy ez a generáció na, kik azok a akik, akik még jelen vannak a generációban, edzőként, klubvezetőként, vagy valamilyen Migen, poszton megjelentek a magyar fociban. Bocsánat, még annyit kiemelnék, hogy ugye e e ezek azok a figurák, akik már teljesítették azt a régen, régen megfogalmazott vágyat, hogy, hogy, hogy, hogy külföldi ki. kivéve Illés Bélát, aki ugye soha nem ment el külföldre, és nem is vállalta edzői posztot. De ilyen például Valtner Robert, aki most a másodosztályú Szent Lőrincnél van, Mátyus János, akinek jelenleg nincs állása, Csizmadia Csaba, Mondhatjuk hajnal Tamást is, aki most a Fratinál egy klubvezető, és elég jó a dolgait, Lővzsolda, aki nem a magyar piacon dolgozik, Bekőbalás, aki most jelenleg azt sem tudom, hogy hol van, de feltűntő. Hát, és aki te nagyon tudja hogy. Igen, hol mondjuk van. ő speciál nem Én. volt válogatott. De akkor ide tartozik Pető Tamás, Torgelle, Kemenes Szabi, aki szinte nem volt válogató, Buzsáki Ákos, esetleg Juhász Roland, és a személyes nagy kedvencünk. és ezzel át is vezetjük majd a névsorra a listát, Pacsi Bálint, aki igazából fogalmunk nincs, hogy honnan jött föl, Nekem, nekem mindig annyira maradt meg Pacsi Bálintról, hogy van egy, van egy stand-up komikus, és nagyon-nagyon úgy néz ki, mint ő. Egy ilyen lassú beszédű ember, az a stand-upos, és a Pacsi Bálint nagyon hasonlít rá, és mindig, amikor láttam, akkor ilyen nagyon vicces zokniai voltak térdig felhúzva. Nekem ennyi maradt meg Pacsi Bálintból. Hát azért megmaradt itt más is, ugye valószínűleg ő tartja ezt a rekordot, hogy egy szezon alatt gyakorlatilag három csapattal esett ki, Ugye az Ivos György volt másodedző, utána a utána Barcika. Barcika, ami az mb 2 ben esett ki a szezonban, én és aztán van, még a legvégén át tudta venni, a mert tuti kieső Budafog, persze érdemes azért, hogy a Budafog kiesésében mert tényleg végképp nem igen. volt szerepem, mert az már ilyen tűzoltás volt. Egyébként ezzel megdöntötte a Cézoltán másfél éves rekordját, akinek másfél év alatt sikerült három különböző csapattal kiesni, a Realts, Jófok, és én nem is tudom, melyik volt a harmadik akivel... a ja, Mondjuk az Acélász is bevenni a Na jó, És akkor, akkor nagyon diplomatikusan is perképesen fogalmaztam. Na, de akkor sem térjünk is át az első, a népsorunk első emberére, akiről szeretnénk beszélni, a másról. Na, ez egy nagyon izgalmas téma, ugyanis feckó pont egy, pont nem élik tökéletesen az egyébként nagyon alaposan összeállított listánkra. Mert hogy nem volt játékos Tehát semmilyen, nem volt értelmezhető játékos karrierje. Ugye ugye Tiszalökön, Rakamazon, Ibrányban és Nagykálon töltötte a focista pályafutását, és egyébként dolgozott testnőrő tanárként is. Tehát azt is mondhatjuk, hogy legalább valamihez ért elvileg tanár is. Matek, matek talán. És Szerintem Pális is, hiszen, is, is matek, tess, hanem matek tanár. Igen, matek, hát hát egy, komoly ember, egy komoly ember. Egy komoly ember. Egy komoly ember egyébként, és hogy, és, hogy a, a, a tipikus példája annak, hogy ugye, a, a, a, amikor már tényleg elment az a generáció szinte teljesen, és most már talán csak a, azt hiszem, a Pintér mondhatjuk, mint ilyen utolsó hírmondója. A e, matek tanárok közül? E, igen, a, tehát, hogy a, az ilyen véglegesen elbukni képtelen edzőt, aki valahol mindig feltűnik, bár még ne lepődjük meg, hogy a kondás élenél is visszatér valahol a kabát FC után, de ez már egy másik téma. És hogy jött a feckó például, akiben már csak azért volt nagy remény, ez kicsit olyan egyébként, mint a Tisza mert egyszerűen még nem csinált rosszat. Tehát, hogy ő hozzá nem fűződik. Bukás, nem tudja, az kifejezően előny, hogy nem tudták róla, hogy hol játszott, nincsen semmi olyan foci tapasztalata, ami miatt már mondjuk az ország fele röhögne, hogyha, vagy nem volt semmi olyan foci tapasztalata, ami miatt tényleg bárki, mindenki nevethetett volna rajta. És ezek után ő tényleg kiárta a szamár létrát, de úgy, hogy ő viszonylag hamar kezdett el edzősködni, ezért még most is csak 47 éves, és ebesről került Nyíregyházzal a másod edzőnek, onnan pedig az éppen csodát tenni készülő Balmazújváros foci csapatának lett az edzője. És aki a... is, teltem aki a, a, a, a, a, a, a, a Nerv focinak egyébként az egyik tökéletes példa, mert azóta már ugye csődbe is mentek, nekik volt az, amikor tehát ott jól lehetett, volt egy szándék, hogy ott csináljanak focit, kaptak is egy 2500-as stadiont, ö, amit termálvízzel akartak fűteni, de nem fűtötték, soha, mert túl drága volt ez a technológia, és ö, és végül is e, itt, már, e, itt már tényleg az volt a közmegjegyezés a Fedszkó Tamásra, hogy ez egy ilyen szimpatikus figura, aki, akivel tényleg minden rendben van. És fel is jutott, fel is jutott az NB1-be, ahol végül is nem e, vitte tovább a Balmazújváros az nb 1 mert közben kapott egy visszautasítatlan ajánlatot az MTK-tól, e, ami tényleg nyilván egy nagyobb csapat, mint a Balmazújváros, és azt elfogadta, de akkor még fogalmasan volt róla, hogy a Balmazújváros tényleg fel fog jutni, mert ez egy, mert ez egy nagy meglepetés volt, hogy arra hogy az MC-kkel ki fogja esni ugyanabban a szezonban. De ő volt az ember. Ő vitte fel a balmast. Igen, ő, ő vitte föl, fel, de nem volt már B-egy begyűző. Ja, de igen, igen. Igen, igen, azonnal leírtak a horvát felével, amint ment a. Igen, feckó. Igen, és ezért azért az MTK-nál is végigcsinált egy fejítőszezonot, ott nagyon stabilan fejított, és az MTK-tól kirúgták még már az ember 1 be a szezon közepén tök nagy meglepetésre egyébként az MTK nem produkált, sőt szerintem talán azóta sincsen jó középkáló MTK. Kis estek utána, de úgyhogy ilyen középmezényben voltak simán. És utána, viszonylag rövid szünet után a, a minden szezon közepén edzőt kereső Diós be, be került, ahol aztán teljesen, azt hiszem há már a szurkuló kiírták neki egy fecó mackó boldog születésnapot, a szokásos megváltó típus mondom én, hogy ez a tiszapáltos hasonlat egyébként áll, és um és uh, ilyen de, de teljesen megdöbbent, mondod, egy pár meccs után összeomlott alatt ez az egész projekt, uh, megbukott, tök csúfosan távozott, ha jót, a vezetőségre is összeveszett, uh, és utána jött egy másodosztályú nyíregyháza, és, egy, uh, és utána egy kisvárda. Na most csak, hogy a pontátlagokat mondjam, újvárosban 83 meccsen 1,83 pont, MTK 72 két meccs 1,86 pont, és utána jön az igazi csoda, Diós 45 meccs 1,33 pont, Nyíregy, és ez másodosztály, 22 meccs, 1,18 pont, és Kis a eset, a Kisvárda a 26 meccs, 1,15 pont. És, tehát, hogy ez a faszi egy ilyen klasszikus ö, ö, edző, akinek volt egy tök nagy felévelése és aztán volt egy pont, amiket nagyon sok embernél a Diós Györg lenni, ö, ott összeomlik, és soha többé nem ígéret, általában foltozni szokták vele a, a helyeket, és nem is igazán ére semmit. És most éppen úgy tudom, hogy nincs is csapata, a hogy tényleg nem, ott a, ott talán, a, nem a, Ha jól emlékszem, akkor eljött várdám, nem az akadémiának a vezetője Várdán? Ja, nem az a Supka. Akkor eljött Várdáról. Nem, jött, hát igen. És, nem, de ő is az ott ut patlás volt, és onnan lett, ugye, az első csapat igen. edzője, és aztán. A, ugye mindegy az már a révész attila hogy a saját edzőjét soktapocskondiázni nyilatkozatokban és ö, és ne, úgy, hogy nem rúgja ki. csak elmondja minden itt egy gyenge senkinek és egyébként meghagyja az állását. de az egyébként edzőt. ebben a fecskószoriban meg, meg valójában a többibben is majd érdemes lesz szerintem megfigyelni az hogy egyrészt nagyon nagyon gyorsan buknak meg ezek az ültet, ami ami szerintem ebben a, ebben a generációban újdonság az az hogy hogy már nincsen tíz évet hogy hogy végleg leír magadat, hanem Valójában a látványos bukások az két év alatt megtörtént, és utána még van egy lassú süllyedésed, de onnantól te már nem leszel ember e ebben a körben. Szerintem én most egy kicsit adlépjek hátrábe egy picit, és mondjuk majd a darált már el a listát, ki az, akikről öl, ennél kevesebbet, de szót szóval fogunk ejteni, hogy igazából itt többféle, tehát az Ádi rögtön megvan egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen képet, de itt ilyen többféle dologról van szó, szóval mert olyan emberekről is beszélünk, akik valójában hát sokkal jobban illeszkednek abba a közegbe, amiben be belementek, tehát abba a külföldi közegben, amiben ők belenőttek, abban a nyugati közegben, amit mi szeretnénk, hogy abból hozzanak vissza valamit, de nem, ők inkább ott ragadnak, mert hogy felismerik, hogy az sokkal jobb. Hát minden szempontból jobb, természetesen feltételek, pénz, mentalitás, kiszámíthatóság minden szempontjából. Persze, uh, mert tehát ugyanakkor jobban. egy csomóan mesélték, hogy, hogy, hogy, hogy azért, amikor hazajöttek, akkor itt nem, akkor így nagyon meg voltak a hogy itt még milyen viszonyok uram és hogy itt, itt, itt nem csak edzősködni kell, hanem itt egy kicsit szaknyelven a szóval seggét nyalni, és is, ismerni, hogy kinek nem szabad ráállni, meg, meg hogy kinek, kinek érdemes a játékosait leigazolni, kik azok, akik kérnek valamit, de valójában parancsolnak. De mindig hozzáteszik, hogy itt jobbak az infrastruktúrás körülmények lassan már, mint külföldön. Tehát, hogy van egy ilyen kettőség az egész játékban. Német-osztrákhoz nem, de azért a, a, igen, a többihez képest Tehát, már. Igen, én, én. Én, azt ne felejtsük hogy tényleg minden egyes nyilatkozatban benne van, akik ugye hazajönnek haza, haza ezek, ezek az emberek, a akiktől nagyon sokat, sokat várok, és mindig az első dolgok közt elmondják, hogy hihetetlen fejlődése ment ez az ország keresztül, amióta nem voltak itt, hát micsoda pályák vannak mindenhol. Igen, ez még akkor is vicces, amikor csak két évet töltött külföldön valaki. Egyébként a lista következő eleme egy olyan ember, aki, aki még nem bukott meg, viszont nem is tudom, hogy jó úton halad-e felé, ő Lackó ő Egyébként a listánk legfiatalabb ember a maga 38 évével. Lula, annyi nyílős, mit én vagyok. Ugye? Ró, annyit érdemes, És mit te is a bukás előtt állsz? <gül> nem, már, én már túl vagyok rajtad. És annyit érdemes tudni a Lackóról, hogy ő, ő szegedi származásra, Tiszavolánban nevelkedett, majd nagyon fiatalon a Fradihoz került. A Fradiból pár év után elvitte az olimpiákhoz, Görögországba, ahol, igaz, ahol jól emészen nem játszott meccset végül, hanem hát rögtön kölcsönadták először Görögországon, belül utána a Leicester City-nek eh, Angliába, nyilvánvalóan még a Leicester csodálatos éve előtt talán egy -el vagy kettővel hogy bajnok, angol bajnok legyen. Utána nyilván valahogy nem találta meg a számításait külföldön, hazajött a Vasashoz, majd volt egy kisebb karrierje Debrecenben, ahol, ahol újra felépítette magát, és ekkor került ki Számbdóriába, a Olaszországba, onnan megint játszott, nem játszott, mindegy, de állandóan ott is rendszeresen kölcsönadták, a vicenzának Pádovának, aztán már a végén haza a Ferencvároshoz. De meg... Megtanult olaszul. Olaszul. és ez a kulcs. Ez, ez a kulcs, igen, ez lesz a fontos. Innentől már azért mondjuk azt mondhatjuk azt, hogy lefelé a karrierje. Kecskemét, Békés Csaba, Paks, Paksról még kölcsön veszi a Honvéd. ahol, ahol, ahol életében először magyar bajnok lett. Ha jól emlékszem, velünk volt egyedül bajnok, majd Vasas, Debrecen -e végül... Debrecennel nem volt. Lehet, hogy Debrecen a ja, de Debrecennel is volt. Igen, itt még bajnok lett akkor a Honvéddal. Tehát a kerületnél zárta a karrierjét ami egyébként 15 évig tartott, és en, ebből, ennek, hát ha felét nem is, de egy olyan 6-7 évet külföldön tudott tölteni. Ő egyébként a válogatotban 2010 és 2013 között játszott 22 meccset, tehát pont beleélik abba a profilunkba, hogy 2000 utáni magyar válogatott játékos, aki külföldről hazatért. Na és hát amikor ő megjelent Magyarországon, akkor, akkor mindenki meglepődött, hogy egyszer csak a rosszinak a segédedzője lett. Ugye ez az is kellett, hogy a a Rossi megvált 2021-ben aztán az LB előtt a, az egyik stábtagjától, a, aki elfogadta ugye az MTK... A másik olasz, hogy Hirtelen hirt akartam mondani. A nem hirt, is, vagy vagy módon, is Nem, az a, a Kosszimódó mód, még most is ott jaj, van. Jaj, bocsán. bocsánat. Jaj, mindegy Mindjárt eszembe fog jutni, elfogadta az MTK edzői posztját és akkor, a, akkor kerestek hirtelen egy embert, és akkor ez lett a lackó nyilván itt az olasz tudásai sokat számított, mellette egyébként elkerült felcsútra, ahol az U17-es csapatnak volt az edzője, majd óriási meglepetése idén-nyáron a Honvéd MB3-as csapatának az élére került, tehát a Honvéd tartaléknak lett az edzője, így a semmiből. A, ami azért is... Ö, fontos dolog, mert ugye a pont akkor volt egy tulajdonos váltás, amikor ő már az mb 3 csapatnak az edzője volt, és három-négy meccset tudott csak a padon ülni, mert, mert a tulajdonos váltást a fixálták, és az egyik első dolog volt az, hogy csertője nagy nagycsapat padjáról távozott, és Lackó Zsolt ült a helyére. Na most a Lackónak ezzel azt kell, hogy mondjuk, hogy elindult a karrierje, van három meccse most már az MB2-ben, ha jól számolom, lehet, hogy csak kettő, és, és az az érdekes benne hogy hogy óriási remények vannak vele szemben, pont amiatt, hogy a Rossi beválasztotta a stábjába, és akkor, akkor itt hát, ha ugye a rosszinak a keze visszanyúlik Kispestre, ez itt Kispesten egy óriási reményekre adhatókot, hát mégiscsak a Rossi van a háttérben, reméljük. Ehhez képest úgy indult a pályafutása, az első meccsen rögtön megalázó vereséget szenvedtünk vele, talán igen soroksáron, ahol vagy a, a, igen, sorogsá, talán Soroksáron volt az első meccse, ahol ő egy ilyen 4-4-2-es rendszerbe játszott a csapatot, de ez is teljesen lényegtelen egy az adás szempontjából. Itt egyébként annyi a fontos, hogy a Honvéd szakmai igazgatójának van egy ilyen kattanása jelenlegi szakmai igazgatójának, hogy a futballcsapatot 4-4-2-be kell játszatni, és akkor bevállalta ezt is a a Lackó, majd utána, amikor kiderült, hogy ezzel a Honvéd gyakorlatilag kieső helyre esett vissza az MB2-ben forduló után, azonnal visszaváltott az ötvédős rendszerre, amit még a Rossi hozott be a Kispesthez, és hirtelen rögtön meccset tudtunk nyerni. És azóta is úgy néz ki, hogy akkor ő tud, tud ragaszkodni ehhez az ötvédős rendszerhez. Most a Lackóról nagyjából ennyit, mert, mert ő, ő még a listánkon a másik kivétel, aki, aki, a, aki még csak most kezdi a pályafutását. Hát azt hiszem, hogy Lackó azért lehet egy lehet biztos szereplő, mert azért hát legyünk őszinténk, ami, ami most Kispesten történik, abból nem igazán látni, hogy, hogy lehetne bukás nélkül kijönni egy edzőnek. Ja persze, persze, persze, persze. Egyébként most közben azt nézem, hogy túl sokat beszélünk ezekről a, a, az emberekről é, folyamatosan. Igen, igen. úgy hogy szerintem gyorsan én, én is. Át, is, át is ugrok a, a dárdai pára. Azt Bevedünk. nézem, hogy igen, mert itt igazából a listánkban most Huszti Szabolcs jönne, akiről elfelejtettünk fölkészülni, de hát ugye tudjuk, oh, hogy én, én ő én Debrecenben és a videótonnál is megbukott. A következő az Timár Krisztián lenne, akinek szintén volt valami vietnámi meg angol nemzetközi karrierje és párválogatott meccse, ebből nyilván legemlékezetesebb az, amikor a, a svédeken jelen a labdának. És... A Huszti Szabolcs egyébként, és akkor azért azért egy mondatot csak mondanék róla még, de tényleg megpróbálok rövid mondatot, hogy azért, azért a Huszti Szabolcs azért borzasztóan érdekes, mert hogy valójában két magyar szinten magasan jegyzett csapatnak kapta meg különösebb tényleges felkészülés nélkül egyébként az edzői posztját, és ő tipikusan az a, az a, az a figura volt, aki, aki csak és kizárólag a, a magyar szinten erős nemzetközi foci karrierjét használta ahhoz, hogy ő hát Nagyon ezeket, erős karrierjét. Hát egy időben ő volt az, az, az export képes magyar szóval az, az akkoriban az, hogy valakit a Zenit Szentpéter már leigazolt, az, igazolt, az hát egy időskorában visszavásárló Németországban, ezek komoly dolgok. Igen, igen, igen, de hogy de, de, de, de, de, de. egyébként semmi nem volt, hoz, volt ezen, ezen kívül indokolt, hogy, hogy azonnal Debrecenben kezdjen a semmiből. Tehát, a... Pont az indokoltan, igen, amit mondtunk, hogy hát ő rá azért ragadt valami, hát 30, igen, 34 igen. évesen veszi, megy vissza még a Bundesligába, Bundesliga, Kínából, ugye. tehát valaki elmegy levezetni valahol vagy csomó pénzér, és vissza a Bundesligába igen. az valami igen, csak és ugye a tökéletes példázata lett annak, hogy, hogy az, az edzősközés ez nem ugyanaz, mint amit mi FIFA-ban, meg futbolmenedzserben látunk, és hogy nem biztos, hogy játékosként így nagyjából rálász tényleg mindenre, ami ott folyik ebben egy, egy ilyen figurának a fejében. És ugye Huszt is az volt, hogy a, a másod a a Todigából, igen, ő volt ő az a, az a, a papíron. az ő vitte a papíron az Hiszen Rólicez nélkül nem is lehetett. Igen, ő nem volt valóban megfelelő képesítése hozzá. Igen, és hogy amikor még ilyen kiskapukat is találnak, hogy a Huszti Szabolcs, akit egy valamiért szokás volt szeretni, bár aki Magyarországon, ugye is egy izgalmas karrier volt, mert ő mégis a vállalatot nagyon gyorsan visszamondta. De minden, most már lépjünk túl Huszti Szabolcson. A, a tímáról csak annyit gyorsan, hogy ő is a fiatal generáció egyik tagja, ő az Etónál volt a másodosztályban, a Győrben ott kezdte gyakorlatilag a pályfutását, mert előtte volt még a, a szövetségnél is, ilyen ö, szövetség szövetségi edző, edző. és ö, az Ettónál egy nagyon fiatal csapatot épített föl, ami nem szerepelt túl jól, de látszott, hogy ebben lenne jövő, és esetleg az Eto egy picit megerősítve ezzel fel tudna jutni az első osztályba, de nem kirukták. és utána átvette az MB2-ből majdnem kiesett osztályozóban bemaradó benmaradó nyíregyházát, és győzelemmel behozta őket az MB1-be. Tehát ő csak ennyit, hogy ő is még egy ilyen, egy ilyen kis ígéret, hogy, hogy vala, már látszik, hogy a osztályban tud működni, most meglátjuk, hogy ő első osztályban, mit tud kezdeni egy kis csapattal. Na de akkor a következő a Szavics Imre lenne, őt átugorjuk, Boti? Boti. Nem, nem, de, de milyen, akkor én vagyok lemaradva, hogy milyen, uh, milyen sorrendbe haladsz, mert a, a Névsor nevű sorod az, az nem ugyanaz. Itt ugyan van, ez. a Névsorban ez van, Boti, itt a papír mutatom neked. Nézem. Ja, hogy alulról. Jó hát ugye, igen, jó, oké. Okay. Most szóval a legérdekesebbet mondjuk akkor, amikor már nagyon kell sietni. Jó volt. Tetsz. Igen, ja. tehát szerintem ne. ne, nem mindegy, gyorsan szerkesztettem. Gyorsan és hogy van még fél órád. Nem, ez jó. De a Szabics, vagy, ö, Szabicsnak én néztem kicsit utána, bár ugye azért majdnem a készség szinten megvan, a, a, ami vele történt. <gül> hogy ugye ő is szegedi. Tehát hogy, egy, egyébként a tízes listában sikerült ugye, úgy összeállítani, hogy ö, van benne 5 XPC XP és X-szegedi. Tehát nagyon fura, furán jönnek ki a, a számok, mindegy, ez, ez csak érdekesség, fun fact. Ő, egy feladjátékos, aki elkerül Ausztriába, ahol, ahol igazából, ugye a 9-es évek végén, ahol igazából felépíti magát, mint játékos, és aztán a Stuttgartba, a Bundesligába kerül, bajnokok ligájába játszik, de ott két szezont kap. Voltak hírekről, hogy mi, mi, mi, mi akadályozta a jobb teljesítmény kifejtésében, mindegy is. De benne marad ebbe a német futballközegben, és visszatér a, a Sturmgráczba, ahol bajnok lesz a 30, 30-on túl. Az egyik húzó ember a Sturmgrácznak. Ez ez a német futballközeg, az Gráczban már nem teljesen Stimul. De mondjuk, ha jöttem, a Franko Foda is pont német, aki ugye az ő edzője, és aki. Aki is lesz... van meg nekünk. Szóval a Civiciót majd másfél majd Nem ismeri, de az edző neveket azokat isteni el. Ö, aki másod edzője, ö, aki másod teszi ö, ugye először a de szabítsa, az a fura, hogy egyik napra a másikra 32 évesen sem visszavonul a, a futballtól, ugye ez volt egy ilyen sokszerű ö, dolog mikor volt a 13-ban mindegy, és akkor neki indul egy karrierje egyrészt a Frankó oszták váratnak másod edzője, meg ugye nálunk is másod edző, a Dárda időszak, nem egyszerre természetesen, de Dárda ipál mellett is volt másodedző csak aztán a Stork nem tartta e, és, és az események egy pontján a, a Szabics ugye videóton edző lesz, de ez már 2020-as években járunk, és abban nagyon gyorsan belebukik szegény, és visszatér a a német futbalkozegben, a Zürichbe például, Svágyban. <gül> Szerintem, ugye ezek német nyelvű, ugye? Tehát, hogy ugye az, a, a, a német abba, a barátaim a barátaim barátai nem, barátai nem beszélnek olyan szinten németül, mint én, úgyhogy ezt nem tudhatják. <gül> úgyhogy szóval én, én a Szabics azt mondanám el az az érdekes vele kapcsolatban, és ez, ez egy típusban már el, hogy hogy hogy igen, ezek... Mert a játékosok nem fogják visszahozni ezt a tudást feltétlenül, nem tudják plántálni átplántálni Hát nem ezt meg. A Tudást, de megkapja, hát, hát most mondja. De azért, egyedül jönnek vissza azt, mindig. Az, az azt osztrák bajnokságban, a... az osztrák válogatottnál, a német bajnokság, most Augsburgban van, bundesliga a svájci bajnokságban másodedző tud lenni. Tehát egy komoly tudást igénylő, komoly bizalmi pozícióban tudtam. Az le, az az az az dolgozni. Azért legyünk, mert őszintig az, az Osztrák Liga valójában nincsen annyival a magyar felett professzionalitásban, mert azért nagyjából ugyanolyan nemzetközi nem sikerei nem, vannak. Nem, nem ez a fontos örömség, hanem abba gondoljatok bele, és erről majd pont a listánk élén lesz még ezzel kapcsolatban egy megjegyzésünk, hogy, a, hogy amikor ők visszatérnek Magyarországra, akkor mindig egyedül jönnek vissza. De az nem tudom, hogy feltűnik -e nektek, hogy a, a edzőjük, a segédedzőjük, az mind, mind a magyar nem, futball által kitermelt. Pont a Szabicsnál bukik, amit mondasz, hát ki az másod edzője a videót, a Torgelle? Ki a... a... Hát, Jó, a... Ez nem bukik meg vannak, vannak bizonyos kivételek, de általában az van, hogy... És mondom, ez majd tényleg a Bódognál lesz nagyon érdekes, hogy a Bódog jába hozza Magyarországra a kis gegenpresszingét, hogyha mindig megmondják a klubvezetők, hogy ki melléd a padra. Na, akkor most már beszélgessük a boldog Tamásra egyébként, hogyha felvezettük. Itt nincs igazából lista is. hely első szerintem az gyakorlatilag teljesen. All-star. Hát, hogyha már megemlítjük, mert én szerintem itt egyébként nagyon érdekes, a bódok összekezőből is nagyon jól kapcsolódik, az egyik az a német futbalközök, csak az a különbség, hogy ő tényleg német futbalközökbe, és nem a ciri De most mindegy. Is. Német futbalközök, akkor értelmezzük német nyelven beszélő országok. Nyilván futball közeg, a futball export Magyarországra, azt még megvárnám, hogy Mire lennénk képesek, kis ország, kis győzelem? Nem ott beszélgetni. Sőt, a Szamarinó és az olasz futball közeg része, gondolom. Na mindegy, szóval beszéljük a lényegeset. most azt a hatalmas műnkhenedzőt a kézé, nem Hitzfeldt? Hogy hívják? De ja, ja, úgy, ott már ik, Hát a fertiges a Nem, trafátor. nem, nem, nem. A Hitzfeld azt szerinted milyen nemzetiségű? Svejci. Svejci, na akkor. Úgy, mint a picka. De na mindegy. Szóval, szóval beszéljük a fontosabb dolgokról. Szóval Bódog Tamás a tökéletes példája szerintem egyébként a, a hazatelepült ember, akit már lassan el is felejtettek egyébként, amikor, amikor haza, hazatelepült. Hát nem most, hanem akkor felejtettek, amikor hazatelepült. Neki ugye játékosként egy ilyen nagyon izgalmas karrierje volt, ugyanis igazából csak pécs játszott, és ott olyan borzasztóan sokat, és aztán elment Ulmban. Ami, ahol értelemszerűen nem. nem, nem igen, talán. igen, igen. És utána a ami egyébként szintén nem MB1, szóval a Bundesliga hát 1 csapat volt, volt, de aztán játszott, azt hiszem, a bundesliga iső, is De az a lényeg, hogy ő egyébként nem volt egy különösebben nagy figyelem által a vezető játékos, hiszen egyébként összesen ötször hívtak be a válogatott be, és ez 2000 és 2003 között, szóval ő egy ő ez a klasszik, hogy eltűnt szépen. Hát Voltak ilyenek akkor ez a radok is igen, ki a, igen, igen, igen. És néha lehetett azért hallani, hallani róla valamennyit. Na most ez a figura 2017-ben a semül megérkezett. Na hol nyilván Diós eh, ahol ahol az elején a szokásos módon egy tíz jó meccse volt, tök jó focival, éppen, épp hogy bemaradással, de ez már egy másik dolog. És volt egy nagyon erős össze, és az összeomlott a csapata, 1,41 pontot ért el 46 meccsen. Diócsébe nyilván szokás szerint szezon közben kirúgták, amikor már jól láthatóan teljesen megvont eh, tőle az egész csapat és a támogatás. Egyébként nagyon emlékezetes húzása, hogy ő ezt az ilyen kemény típusú, ilyen német, hát ilyen poroszos edzőt adta elő. Ugye legendás, amikor egy rossz eredmény után közölte, hogy akkor, csapa, hogy akkor a játékosoktól elveszi a autókat. Abból egy elég nagy balhé volt, hogy a játékosok hirtelen nem tudtak mivel járni hivatalosan, biztos nem van pénzünk persze a taxira. És, és, és, és, és egyébként a leg, legtöbbször azt kellett hangsúlyozni, hogy igen, ő tudja, mi ez a Gegenpressing ami ugye a 2010-es évek második felének az egyértelmű sztárszava volt a fociban, ugye a Jürgen Klopp milyen. És hogy ő ismeri a Jürgen klopp szoktak telefonon beszélgetni, mert ugye Mainzból... A Benzője volt szerintem, nem? Hát ezt tudod, ez a Temesvári Miklós, mint Alex Ferguson legjobb magyar barátja, mert szoktak néha beszélni telefonon. Igen, és egy, egy, egy, egyébként tényleg való, valóban valószínűleg ismerik egymest, még az is, hogy jóban vannak, én ezt egyáltalán nem tudottam kizártni. A kiketpresszinkről azért pár szót azért ejtség, mert hogy valakinek nem lenne tiszta ez a ez a Gegen Pressing ez nagyjából egy ilyen, egy ilyen egy nagyon erőteljes letámadó foci, ahol a, már az ellenfél tér felé megpróbáljuk visszaszerezni a labdát, és már az ellenfél tér felé megpróbáljuk uralni a mérkőzést. Igen, és ebbe... azért fizikumot igényel, nagyon komoly ö, taktikai felkészültséget, és nagyon jó értépsítosítat. Igen, és ebből az volt a fantasztikus engem, hogy én ugye viszonylag közelről követhettem végig, ahogy a, hogy az elején elképesztően meglepett mindenkit ez a, ez, ezzel a magyar pályán, hogy úristen, itt valaki tényleg ezt az ilyen futballt akarja játszani. Na, tartani. Nálunk tovább tartott, de nem sokkal, de igen, aztán egyrészt megszokták, másrészt hogy az is kiderült, hogy ezek a játékosokban nem alkalmasak arra, hogy folyamatosan fussanak, meg így nyomásra tartjanak, hiszen igazából az a rájuk neheződő nyomásra tudják hát, mi általában kezelni. Lenni, igen. igen, szóval ez nagyon csúfosan megbukott, és akkor boldognak, ez az ilyen rockstar edzősége, ez, ez, ez Miskolcon kezdődött, és Miskolcon is múlt el, és utána ö, Elment Kisvárdára, valahogy Kisvárdán még mindig ki tudnak köpni ezek a figurákat, 14 meccsen 1,5 pontot, majd hát ezt a Gazsó István közelebbre lehet, hogy mondani, Kispest, 16 meccs, 1,19 pont. Ez, itt pár, pár tévedést azért szeretnék kérdíteni, az a az a pár, abban a kupát is beleszámoltad, ez 0,83 pont volt a bajnoki meccseken az ő teljesítmény, minden idők legrosszabb Kis Pest legalább 10 meccsen ült a padunkon, Mindez De kisvárdán jó volt egyébként. Igen, a, egy volt. És, és, az, az, és, az, és itt az a kisvárdosztori az érdekes. Ugye pont akkor volt megint egy tulajdonos váltás Kispesten, amikor ő érkezett, és uh, egy évvel vagyunk a tulajváltás után, <coughs> megbukott az olasz edző, a Sannino, utána pisont került a kispadra, nyertünk egy kupát, és utána jelentik be a boldogot, de már úgy jelentették be a boldogot, hogy ha minden igaz, gyakorlatilag őt kivásárolták Kisvárdáról. Érted? Nem kivásárolták, de úgy megkörnyékezték már Kisvárdán, mint kisvárdai jegyző. És akkor így került be Kispestre, de óriási jelentik be. És itt, itt, itt is jön az a történet, amit mondtam, hogy nem hozhatott magával ember. Tehát a boldog ott ült a padon, és a, a klubvezetés saját emberei ültek mellette. Hm. Tehát, hogy nem volt egy bizalmi ember a klubnál és ezért egy kicsit így elkezdett magába fordulni, nem is igazán tudott rendesen kommunikálni már a csapattal, tehát nem, nem tudott mit kezdeni a helyzettel, és közben eredménykészszer alatt volt, hiszen most bocsánat, de Diós Győre ellentétben kispesten festen eredménykészszer van, Általában, pláne akkor, amikor, amikor az úgy Majd hagyom. ezt a, a műsorültet megbeszéljük. És jó, de érteni, itt a, akkor járt meg a óriási pénz kispesten tehát egyértelmű volt az eredménykényszer. Ja, és a voltak földtapar, a futball lakos Urbány István. Ezt akartam mondani, igen, hogy a klubvezetésben ott ült az Urbány István, aki, aki tényleg betolta a saját embereit a padra, és nem volt egyértelmű, hogy a padon lévő emberek kivel lojálisak. A munkáltatóval, kvázi a munkáltatóval, vagy az edzővel. És akkor az, az, azzal szembesültünk, hogy, hogy a Bódognak egyszer nem működött a csapat. A ráadásul azt is tegyük hozzá, hogy tipikus kispesti módon, sőt igazából a magyar futballból ismert módon van, amikor szeptember közepére sikerült összerakni a keretet, és hát Bódogot már október elején kirúgják, vagy október közepén, tehát igazából egy hónapot tudott együtt dolgozni a keretével, Hát és, és aztán csak hogy, csak hogy lezárjuk ezt a részét ennek a történetnek, itt, a, itt egyrészt nem, nem, nem csak az a tipikus példa, igen, hogy egy ember nem elég, meg hogy nem elég el. tehát, hogy nem, nem, nem, tehát az, az, hogy te Németországban láttál közelről dolgokat, az nem biztos, hogy, hogy Magyarországon ebben, a, ebben az NBA nevű érzelmi hullámvasútban elég, de ugyanakkor a Boldog most ugye a Hertha, a Hertha Berlinnél más és úgy, hogy ott még a Dárdai pár vitt oda, de az új edző is megtartotta, tehát hogy jól láthatóan van felé valami bizal és a más a, a tártai vitte hanem a tártai előtt lévő vita Még oda. jobb, akkor pár hát Szóval, hogy jól láthatóan a Hertánál van felé egy bizalom, ami, bizalom, amit, amit, amit az NB1-ben nem kapott meg egyszerűen. Nyilvánvaló, ebből is látszik, hogy, a, hogy ahhoz, hogy te egy közegben normálisan tudjál mozogni, ahhoz bizalmi ember, vagy bizalmi kapcsolatok kellenek. És ő ezt Németországban könnyebben ki tudta építeni, mint a számára ismeretlen magyar magyar piacon. Igen. Na, de akkor ki legyen a következő, mert néztek, hát, hát igazából az egészet a Gerára akartuk felhúzni, hogy én javaslom a Gerazolit. Akkor legyen a Gerára. Mert a azért az ő története a legfrissebb. A bodog már nincsen a, a, a Herthánál, szerintem már amikor újabb váltás volt. A szerint ott van. Azt írja, hogy in charge június 30. Nem. Jól van, Jó, hát akkor Lehet, hogy fake egyet, akkor lépjünk ezen túl. Köszönjük szépen, hogy megmutattad a felkészültségünket, azt a többi cseveljük ezen túl komolyan. És. Jó, minden Most, jól, az most az elég jól visszaadtad ezt a Fövetrajzos dolgot. Azt hattuk még ki, hogy a, a, a videótólban volt másod edző. Ja, meg Ö, a Bröndvidejével. Persze, ott mellett. volt a Csertőivel a Balhéja, amikor utolság egymást a kis <laughs> Um, na, akkor akkor de, a Gerát? Nem, de igen, még, de én a boldoghoz szeretnék még egy ilyen azért egy ilyen, mondani, hogy, hogy ő is az, aki megbukik, megéreti magát Magyarországon, és visszamegy abba a közegbe, amiben valójában ő valószínűleg illik. Mert hogy, hogy bele tudta magát építeni, mind világ, mind mentalitásilag, egy, hát a magyarnál sokkal fejlettebb futballkultúrában, mint már lesz, mint Nem fejlettebb el, más. Fejlettet futban nem korrupció, hála. <gül> de, <gül> igen, szóval... Érdekes ez, hogy... Ezen filozofán, hogy mennyire működik ez a... Gerra Zoltán... Jöjjön ő. Igen. Hát Gerra Zoltán, ugye ja, a 21. századi magyar futball... Hát még mindig, még... még, még hát a hogy egy gólt lőtt a 100 a Milánnak a Liverpool mezében. Mi e, <gül> De ugye engedtem, tehát, tehát addig a pillanatig mindenképpen a, a 21. század magyar futball a legnagyobb valaki, Én kertóta ezzel ez, ez, ez már kicsit ö, ö, óvatosabb le lennék, ö, Mert hogy azért öger az voltán ugye ö, egy hányottatos gyerekkor ö, után Pécsán kezd el focizni, aztán a, a Fradival játszik, és 2004-ben kerül ö, Angliába, ö, és és ugye gera a, a született tehetség, gera a, a, a nyers talentum, viszont vannak neki problémák fizikálisan a, a, a, a fiatalkori kirengései miatt, és ezért így játékosként nagyon szép dolgokat csinál, de nem, talán nem biztos, hogy kifutja magát, mert hogy sírlések eltráltatják hmm. hát a West Bromwich avionban, ö, játszik, illetve a Fulhamban, és a Fulham már Európa Liga ö, döntőig sikerül. Ráadásul, hogy óriási szezont játszva egyébként, akkor ez ilyen óriási gólokat rúgott, gólbasszokat adott. De nem, csak, nem csak elutazott a buszon ez, ez az Európa Liga meneteléssel, hanem konkrétan meccseket döntöttel gólbasszokkal, is nem csak gólokkal. Ö, de még, mégis azt érezzük, hogy talán, talán több volt az ő tehetsége, mint amely kijött, de nem is ez az Én érdekes. Én érzem azt egyáltalán egyébként. Ez nagyon tisztességes karriert futott veszélyen. Szerintem, szerintem mindent a, kihozott előtt. Tehetségéhez képest. Akkoriban, jó, de akkoriban azért ne felejtsd hogy a, a bizalmi indexe, vagy a bizalmi tőké a magyar labdarúgóknak jóval alacsonyabban volt. Nem, Tehát nem az nem is csoda volt, hogy ő egyáltalán meg tudott ragadni Hát jó, de hogy a, a, a sérülései után nem az volt, hogy mind Dombi Tibort, mert az edzést, kirakták a csapatból, hanem megvárták, amíg, vissza, amíg visszatér. Ez nem negatívunk. Sőt, ha nem tudom, emlékszel a Gera az, azon keresek közé tartozik, aki minden szerződését kitöltötte Angliában. Tehát, tehát az összes szerződése lejárt, és csak akkor igazolt tovább. és Mind a három. Aha, Igen. egészen extrém. Igen, és az azért ők azt nem felejtsük el, hogy azért az akkori fradiból kiigazolni a Premier league be az, az azért egy nagyobb univerzum univerzumkülönbség volt, mint most. Hmm. Egy, egy nagyon sokkal nagyobb. Ez, az, az, az, az, az, az, az azért, akkor. Hát azért, legyünk közzeték az a magyar fél futballnak fél a fél fél fél teljes szétrohásának az igen. idején van, a, már amikor már a Bundesliga-ba is csak én elvétve tudtunk játékosokat kizavarni. És el, amikor már. A, a, hát amikor már gyanúsan közel volt, az, az, az a szint, hogy igazából nem a Bundesligát, hanem Lengyelországot kéne inkább nézni. Na, és aztán itt van. Itt van be a foszit a, a fradi és ugye hát a 2016-es LB-nek egy LB-nek egyik főszereplője, de amilyen inkább beszélünk róla az az, hogy elkezd a után, ami ha jól emlékszem 17-ben van, igen 2017-ben elkezd a Fradiban egy utánpótlásban dolgozni, majd egészen meglepő döbbenetes módon 2019-ben az U21-es futballváratotnak lesz a szövetség kapitánya. Uh, és uh, ez ami mi olyan szintű bizalom, uh, ugye egy, hát akkor még bőven a nem pont hát a negyvenes éveinél járó uh, uh, fiatal, tehát fiatal uh, ember számára, uh, amivel ő aztán de sajnos nem tudom, hogy miért, de hogy nem tud élni. Vagy... Hát én nagyjából tudom, hogy miért. De, de, de, mármint, hogy ez így lehetett látni. A Gera szerintem, de... szerintem a tipikus példa arra, amikor egy szövetség nem tud mit kezdeni egy saját legendájával, mert, mert, mert, mert hova teszed be? Én annak ellenére, annak hogy fradista természetesen azért én is megengedőbb vagyok a Gerával, de hogy... De, hogy ilyen klasszikus stúdióban örül szakértőnek legyünk, őszinték egy kicsit vontatott beszédő figura. Nem igazán látod rajta, hogy hozzá tud tenni egyébként meglátást ehhez a játékot, és nem azért, mert nem érti, vagy hogy rosszul focizik, hanem, hanem egyszerűen nem, nem ez az ember. Na most, hát valaki tudja valaki ha stúdióban ülő szakértőként nem tudsz átadni semmit igazából, akkor gondolom sejtöd, hogy edzőként mennyire vagy erre képes, és a gerának egyébként amúgy is ilyen nagyon nyugodt habitusa van, mondom, és és szerintem ez teljesen egyértelmű volt, és én, én szinte De biztos várja. vagyok benne, hogy a legelvakultabb emberekén kívül... Jelentettük, hogy, hogy, hogy nem jött eddig be a karrier, ad, mit jelent, ad mondjuk el. Ja, igen. Bocs, mert hogy ugye az 21-es váltatnak a kapitánya 14 hónapig meccset sem tud nyerni, ugye. Ugye ez egy fura korosztály, vagy De, úgy, az úgy, az hogy most mi az értelme? Hogy hazai jó 21-es elvére készülünk vele. Igen, elvére is az volt a ki nem mondott cél, hogy valami nagyot akarunk dobni. És 14 hónapig még meccset sem nyernek, 35 me meccsenő végül az 21 padján, 13 győzelem, 6 döntetlen és 16 vereség. Uh, és azért, ahogy mondjam, nem csak, nem csak Német és Franciaországgal játszottunk <gül> uh, nagyon a volt és is, Tehát hogy voltak benne csúnya bukták. <gül> uh, hát és uh, ugye nem az eredményekben bukik bele uh, gerazoli, uh, hanem kap egy jobb ajánlatot, a Vasas MB2-es tehát a, a, a, amit hogyhogy hogy nem, ami hogyhogy hogy nem, szintén az MLSZ elnöknek az érdekeltségével kimondott hogy Csányi Sándornak a szerelem projektje volt a Vasas, most már szerintem nem akkora szerelem, de, de, még, projekt. de még projekt, és igen, és egyébként itt is a tipikus példa, hogy, hogy a Gerának annyi kreditje volt itthon, van itthon a neve, neve, neve miatt, hogy, hogy egy ilyen minősíthetetlenül rossz eredmény sor után az U21-es válogatott Érén, tulajdonképpen felfelé tud bukni. Egy, do egy do fontos dolgot kihagytunk, hogy őt egyébként betolták a nagyválogatóthoz is Rossi mellé. Egy ideig azért ott ült a Rossi mellett is. Tényleg, tényleg. Kimarad, Ez kimarad. Igen, hogy, hogy a, a Rossi mellett más, hát nem másodegyző, de a, a ott igen, tehát a hogyha valakinek rosszávban. komoly hátszele van ma Magyarországon, így külső szemlőként nézve, az pont Tehát, hogy a, az gyakorlatilag, mintha az mls elnök, tolen be mindenhova, és legrosszabb esetben a saját csapatához. Persze, mert nagyon szimpatikus figura egyébként, hát, meg tényleg egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen ikonikus ember, és az ilyen embereknek nem, adod, nem engeded el a kezét, hogy akkor reklámozzál nem, nem mondom a ragasztus poén, szóval reklámozzál, mit tudom én, focilabdákat a tévésóban, meg is mint ahogy egyébként nagyon sokan csinálnak, mert, mert, mert, mert, mert egyszerűen, egyszerűen a saját legendáidől kell valamit kezdeni, csak lehet, hogy a genárnak nem edzőnek kell mennie. É, én pedig nem é. is tudom, hogy a Vasasnál ő most felmondott. Nem, nem, nem felmondott, ki Kikaptak otthon a 4. fordóban a tatabányától három mennyire és akkor másnap azért. Jó, az megint, megint más kérdés, hogy, hogy a Vasasnál is mi történik, de abból nem az majd bármenni. egy külön adást. De, de, de, de, de, de, de még azt sem hagyjuk ki, hogy, hogy a, a, a Gera ugye egy Fradi legenda, egy Fradi ikon a Fradi. Elmegy a Vasashoz edzőnek, és ezt is meg tudja húzni, tehát hogy tényleg, ahogy mondod, ekkora bizalmi tőkké van, meg ekkora tőké, van, a Vasashoz, ami gyakorlatilag nagyobb szitokszó a Fradi szurkolóknak a szótárában, mint az Újpest. Ennek vannak bizonyos sokai, ezt meg innen fejtjük ki, de hogy még ez is belefér neki. De most egy augusztus közepe volt most, ha o tudom, nincsen állása. És nem istenem, lehet, mert mi a szövetséghez biztos találnak ott. Igen, mert így nem fel engedni a kezét, de az lehet, hogy. De, és és hozzátenném, hogy, hogy, hogy az ebben a történetben a nagyon izgalmas, hogy a vasasnál egyébként annyira borzasztóan rosszul nem produkált. Tehát nagyjából most arra lehet meg a kerete. Tehát, hogyha az U21-esektől kirúgják, akkor az egy teljesen magától értetődő dolog lett volna, hogy miért. A vasasnál azért mindenki egy kicsit meglepődött, hogy hát végül is így ja, kikaptak otthonat a bányától, de hogy így. De hogy nem. hogy a vasas azóta se sok jobb. Hát meg ugyanúgy arra van szó, hogy, hogy a, a Gera nem jut fel a vasassal az NB1-be. Igen, de uh, már azt is a, vég, de már ott is a szezon végén veszi el egyébként a, a csapatot. Jó, de, de még, még esélye. Nem is számom kérve, hogy most miért nem jut fel, hanem hogy nem azt mondják, hogy, hogy köszönöm szépen nyáron, amikor van értelme váltani, változtatni dolgokat, hanem még hagyunk négy fordulóta. Egyébként egy tehát, meglepel van, a hozott a vasasnál tehát hogy ő Igazából, ha abból indulunk ki az alapont átlaggal, bármikor fel lehet jutni az MB2-ből. Tehát az, az logikusnak tűnt, hogy úgy gondolják, hogy ha ezt az átlagot hozza a következő idényben is, akkor simán megvan az MB1. Négy fordul úgy tűnt, hogy nem hozza. Viszont, srácok, az van, hogy tíz percünk maradt, és három nevünk van. Ezeket most elmondom, ezeket a neveket. Horváth, Feri, Lipcsei, Péter és Dárdai Pál. Na, és látom, gyorsan Horvátoriai, Zségyi. Eddig is nem beszélünk mindenkiről, lehet, hogy Dárdait kéne El, elbeszélgetnünk róla, mert azért mégiscsak ő itt az egyik legnagyobb név. Ezen a listán. Szeretném beszélni és... nagyon gyorsan, egy nagyon piszkos Péter. Igen, De tehát három különböző jó, nagyon, nem, na, tényleg lépcsőj, nagyon gyorsan összefoglalom. A portóba ment focizni, nagyon keveset játszott, az, hogy térsírülés vagy alkalmatlanság miatt soha nem fog már kiderülni valójában. Utána, hogy hazajött a FRADI-ba, azt hiszem két körbe is még volt egy rövid osztrák kör, és aztán az edzői karrierje az, az a FRADI kettőnél kezdődött, és remélem, hogy a FRADI kis csapatánál, ugyebár, és amint uh, átalakították a bajnokságot és a második számú csapatok már nem indulhattak a másodasztályba, megkapta a Fradi kvázi fiók csapatának számítós soroksárt, 2017-ben azt hiszem, és azóta is stabilan ott van. Tehát, mert hogy kirob kirobbant hatatlan, és azért, mert igazából, igazából semmilyen tényleges motivációja nincsen jól láthatóan, azért és, és van ott, azért mert az, vár... hogy ő lesz majd egyszer a fadiencőjén. Igen, igen, és az egy városi legenda, hogy neki ez, ez megígértéke, vagy lenni. nem. Tehát, hogy nem én, meg szokták tőle kérdezni, és nem tagadja, hogy ennek ki ez az áma. Igen, de hogy ez az áma, de úgy, hogy senki nem veszi komolyan, ráadásul a Fradicól most már annyira borzasztóan messze a Lipcsei Péter, mint bármilyen edzői minőségben, hogy egyszerűen nem, nem látsz el reális esélyt, hogy most az űrbe lévő Fradi egyszer csak úgy gondolja, hogy akkor oda fog nyurni soroksáron már és e teljesített. A soroksár klub legendája, ez a Brian Crossfell. Igen, e tehát hogy 20, egy, a, most egy a... teljesen motiváció nélküli karrier, fantasztikus. nagyon a érdekes. Hogy, hogy az a Lipcsei, akinek azért tényleg volt egy nyugat, egyébként a Portóban rendes karrierje volt, Ausziában szerintem rendes karrierje nem, volt. Nem, játszott, 28 meccset játszott a, a Portóban, ban azért nem egy rendes ugye azért karrierje. Ugye ne felejtsük el, hogy a Rob Zomaj uh, szerette volna vinni Barcelonába, a plegykák szerint uh, volt edzője. Tehát, hogy azért ott, ott voltak azért neki ilyen nemzetközi apró dolgai, de hogy, hogy nekem tényleg egészen hihetetlen, hogy ő, ő be, nem, hogy bevállalta, hanem hogy 7 éve folyamatosan csinálja a soroksáron ezt a teljes kilátástalanságot, Igen. ami se előre, se hátra igazából nem nevel játékost a Fradinak. Nem úgy tűnik, hogy a felhívva a tömegével mennének. Igen, föl tehát, a nem, nem, dolgoz a, nem dolgoznak be nagyon a Fradinak, igazából az egy elfekvő. Tehát itt, itt hogyha ő, neki lenne valamilyen motivációja, lehet, hogy menet közben már el kellett volna fogadni a bármilyen más ajánlatot. Tehát én nekem ez ilyen nagyon furcsa. Akkor gyorsan pár szót azért a Horváth Feriről. Igen, igen, igen. Az ő is egy érdekes figura, mert ő, ugye, ő egy kispest játékos, akit nagyon hamar elvitt. 51 éves, ő egyébként, azt hiszem ő a legidősebb ebben a. Elmond a, a legidősebb, és akkor a Horváth Feri a második legidősebb talán ebbe a. Ja, persze, mondom, a lány mint én. <laughs> Na szóval, egy kispesten nevelkedett, a, akkoriban, ez a 90-es évek elején vagyunk, nem férd be a nagy csapatba, egészen jó volt akkoriban a honvéd, folyamatosan nyerte a és akkor elvitte a videóton, kicsit bosszúból a Halmai Gáborért, mert mi azt meg a videótonból hoztuk el, és innentől kezdve beindult egy olyan karrierje, amit most én nem fogok végigmondani, mert 14 átigazolás tartalma, az 8 különböző ország 11 klubjánál e, volt. Közben válogatott, ő 2001-ben utoljára válogatott, azért 32 válogatottság, 11 hólabban az időszakban az egy nagyon minőséginek tűnt. És utána elkezd edzősködni 2010 környékén, ami Azért fura, mert ez 14 évet van ez a 2010, hogyha most a jelen évből számoljuk vissza, és már 11 csapata volt ennyi idő alatt, ami, ami azért érdekes, mert, mert átlagosan 7-8 hónapot tud maradni egy klubnál, és nála a rekord az Balmaz város, Hoppá, van egy telefon közben. Hát akkor... Megpróbáljuk, hogyan kellett. így. Igen, és itt vagy? Halló. Halló. Meg... Sziasztok, Péter vagyok. Szia, Péter. Nem sok ilyen műsort halani, de ez látod, hogy csak viszont használom. Muttal hogy vagyok mindig, úgyhogy örömben hallgass. Jaj, hát hallgass minket két hét múlva is. Nem ér a sok ez ez van? Igen, igen, úgyhogy most itt belefutottam, úgyhogy köszönöm szépen ezek a neveket. Ezeken jöttem fel én is úgyhogy. Akkor Hello. neked is jó trágya a gyerekkorod lehetett. <laughs> igen, köszönöm az Nekünk az az és is, az van. is az volt. És még beled maradnak ezek a nevek egy pár igen, igen, igen. Úgyhogy hajrák. Köszönjük szépen, aki előtte, a magyar fokzit. Mi köszönjük. Sziasztok. Ja, ja, ja, Na de akkor még feliről gyorsan. E, igazából... <gül> Milyen fői. <gül> <gül> e, Ő az, aki arról szokott megmaradni az embereknek, hogy ilyen jó vaskos, humoros beszólásai vannak az... E, a... Mindenféle mérkőzések után, és igazából az emberek már csak azért voltak kíváncsiak a karrierjére, hogy mit nyilatkozik. Igazából eredménye valahogy sehogy sem volt, sehol nem volt. Mű, hát azért videótonnal is volt egy volt nem? egy is. győrben talán volt, igen, de ezek ugye mindegyik, mind a két helyen átvette a csapatot, és csak pár hónapig volt ott. De majd utána nem hosszabbított. A is lehet. Igen, de utána nem hosszabbítottak sehol vele szerződést. Balmazújváros volt az egyetlen, ahol több, több mint egy évig tudott maradni, és a második helyen már a Kisvestál, ahol 11 hónapig tudott az lenni ahol a láma az utolsó pillanatokban már olyanokas nyilatkozott, hogy, hogy mit csinálják szüljek lovat. Hmm. Tehát hogy ilyen nyilatkozatai voltak, mert már nem tudott mit kezdeni őse a csapattal, és, és bevallotta az újságoknak. Azért én hogy hogy hogy hogy hogy az ő felfelvélő csileves Diós kapotta neki egyébként egy, egy nagyon komoly Gellert. Tehát hogy ugye ő mire beszél, écces egy sketch-k meg, páks videóton Diós. az legalább nyolcadik csapat. De volt. de, de Diósjörg volt, volt volt az ahonnan először a kifejezetten kirukta el szezon közben. de a másot csak az volt, hogy beugró nem hosszabbítottak vele ilyesmi. Öh, volt az, az amikor itt teljesen egyértelművé vált, hogy, hogy, hogy, hogy innen már csak lefele van, neki, nincsenek motiváció, vagy Értes nincs meg. volt a csúcson a Balmazújvárossal, amit majdnem bent tartott az ember. Igen, egyben. de az egy komolytalan csapat. Az utolsó forduló utolsó percében dőltem, nem tudom. Tudom, hiszem, mi maradtuk bent... Azért maradtokben már a videótól, az, a videót ez volt kiadva, ha nem. Na, hanem, jó, hanem. Ezen, ezen majd még tovább menjünk, köszönjük jó, szépen, és ne felejtsük egyiket hogy a Sziártó Péterre futszál az Horváth Ferenc, ami, való, ami a rossz nyelvek szerint nagyon ö, ö, nagyban segítette az ő edzői karrierjét. De hát ezt egy ugye? Hát hogy nem? Volt benne, igen, igen, egy áttérbeszélgetésen elhangzott a, a de is beszélt, hogy, hogy őt nem nagyon tartották a kapcsolatot az elmúlt időszakban. De jó, kitartott kicikinek. Na mindegy, kirázzott le kicik. Sziátom például kirakja, hogy barátom, sok sikert. Hiszen ő mindenkiről kirakja, hogy barátom. Hogyha lenne veled közös kép, az is barátom lenne, azt tudod? Hát de, velem azért nem. Na, mindannyian tudjuk, hogy mibe fog ez folytatódni, nem akarunk gyugyálkozni, térjünk zárdai pár mm. jobb legvégén. Paradt egy öt percünk Igen, a kiváló férfi a Mit bárba. kell tudni Dárdai párról? Fú, mit kell tudni Dárdai párról? Az, hogy a, szerintem a legkomolyabb ember a magyar futball környékén valószínűleg. Akkor vége, is ehm. annak köszönjük a, De most tényleg, Én nem most nem de, de ez most egy, De most inkább foglaljuk össze. A, a legkomolyabb ember az, aki játékosként is annyira konzisztens tud lenni, hogy, hogy nem a saját nyelvi közegében, nem a saját futball közegében legenda lesz. A Hertha Berlinnél csúcstartó és tényleg sok ember számára fontos szereplő. Majd Alig 10 év alatt ugyanezt megcsinálja edzőként is a Hertánál, hiszen háromszor uh, edzője a Hertának. Lajos a Hertának mindig önképpel. Igen, annál azért több, mert hogy 2015. februárja óta háromszor volt edzője a, a, a Hertának, és amikor nem ő edzője a, a, a, a Berlin első számú csapatának, akkor az egy kalapszat sem ért, Tehát akkor az valójában éppen... Igen, igen, és ne felejtsük el, hogy a válogatottnak is... És most komolyan felmerülhet a nevem, mint uh, Európa egyik metropolisában a nagy csapatnak az elnöke. Igen. Tehát, hogy valószínűleg... Vagy, tehát, hogy ugye az a... Lehet hogy vagy az volt még nyáron, hogy elindul az elkítjára. És, és sztoriában... meg eszébe sem jut nagyon komolyan, hazajöv. ha még azt akartam, hogy ő nem akar, Tehát a válogatótat oké bevállalt egy átmeneti időre, meg kétszer letett két koncepciót a magyar futball fejlesztésére. és egy koncepciókat érdemes megnézni. Azért én is nézem, nincsen benne egyébként nagy világmáltás. Tehát... Egy nagyon-nagyon meglepő szövegek, azt megpróbáljuk lehet, hogy az adásnak a sónócába kikeresem és akkor megpróbálom kirakni. Érdemes megnézni azokat a, azokat a prezent amiket ilyen nagy futballfejlesztési programnak egy Nagyon sok általánosság van benne. Tehát, hogy én most nem degradálom a dárdai munkásságát, de, de hogy uh, igazán olyan nagy dolgok nincsenek benne. Uh -huh. Amit végig nem is fejtolom. Egyébként valamelyik adásról végig mehetnénk azon a koncepción, hogy, hogy mit, nem. mit vett elő a Dárdai évvel e, ezelőtt. Igen, és ez egy nagyon fontos, hogy a a válogatóba, és egy pár hónap alatt tulajdonképpen a semmiből ilyen, ilyen közös nemzeti legenda lett, a Márko Rosszi előtti Márko Rosszi, mindenki de, imádta Dárdai Pált. E. Gyakorlatilag Dárdai miatt tartunk itt a magyar válogatotta ahol most, mert ő, ő fordítja meg, az esélyek ellen ő fordítja meg a, a hangulatot, tehát hogy a kicsit hozzáadott ő ad ő ad önbizalmat játékosoknak. Igen, egy és egy egy egy ő az az ember, aki tényleg tanult valamit külföldön, ismeri azt, hogy hogy kell, meg, meg, meg, meg ismer egyfajta futballkultúrát, amit egyébként látszik, hogy annyira jól is ismer, hogy tényleg biztos, hogy már ezerszer hazajöttet volna, szerintem a Fradi környékén, meg a, most az új környékén is felmerült, eszébe sincsen. És hozzátenném, hogy egy olyan dolgot is tudom, hogy Magyarországon mert szinte senki, ez úgynevezett hogy ő szeret Berlinben lakni, szereti a hertet, ott akar maradni. Mi pedig? Azt hiszem, hogy távozunk is. Igen, nagyjából, nagyjából nem mondtuk végig, amit akartunk, de nagyon sok mindenről beszéltünk. Ja, azért a meg, elvitte az időt az elején. Megérkezett Bocs. az első rajongói telefonunk, azért ez nagyon fontos. Igen, köszönjük szépen Péternek. Köszönjük szépen Péternek, és akkor a, a, a, berakunk egy zenét a végére, az E-Type Igen, Bió egy borzasztóan rossz dal az f 65 legnemesebb időszakait idézi a 2000-es 2000 EB-nek volt egy kisebb slágerre. és köszönjük a figyelmet, Jó, szervusztok Köszönjük szépen, és két hét múlva uh, újra dobunk és a zenét is elindítani Sziasztok, ez volt a hét i